Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 22. Вони пішли, а Тед нарешті відкрив папку з чітко виведеним рядком. Заявки відмінні. Своїм внутрішнім зором він продовжував бачити Роулі Делесепса, який швидко підморгує йому, а також чути голос, що нагадував, що він перейшов крайню межу, і потрапив на темний бік. Той бік, де були монстри. Телефон стояв перед ним і не дзвонив. Ну, думав Тет, укладаючи особисті справи студентів на столі за своїм поставленим йому університетом-комп'ютером IBM. Ну, я тут стою біля телефону, без будь-яких підслуховуючих штучок. Давай, Джордже, подзвони мені, видай мені все, що хочеш. Але телефон, як і раніше, не дзвонив. Тед раптом зрозумів, що його картотечний ящик з іменами бажаючих вступити до нього на додатковий курс абсолютно порожній. Він вийняв ще наприкінці навчального року всі ці довідкові іменні матеріали з різних курсів, причому не лише з свого предмета, а й навіть із трансформаційної граматики, якою володів тільки бог погаслої трубки Роулі Делесепс. Тед пішов до дверей і відчинив їх. Він визирнув і побачив Харрісона і Манчестера, що стояли в дверях зали і пили каву. У їхніх здоровенних боксерських кулаках філіжанки з кавою виглядали дуже мініатюрними. Тед підняв руку. Харрісон махнув у відповідь і запитав, чи довго ще хоче побути Бомонт на самоті. «П'ять хвилин!» – відповів Тед, і обидва охоронці відповідно кивнули. Він повернувся до столу, Відокремив заявки на свій курс від усіх інших і почав їх перебирати, намагаючись робити це якомога повільніше, щоб залишити телефону більше часу, якщо той все ж таки захоче зателефонувати. Але телефон, як і раніше, мовчки стояв перед ним. Тед почув один дзвінок далеко внизу в коридорі. Звук був приглушений зачиненими дверима, але все одно це здавалося чимось дуже нереальним у літній тиші та порожнечі будівлі. «Можливо, Джордж набрав не той номер», – подумав Тед і видав смішок. Але було зрозуміло, що Джордж не збирається дзвонити. Справа в тому, що він, Тед, помилився. У Джорджа в рукаві було приховано чимало трюків. Чому ж він такий здивований? Адже будь-які трюки для Джорджа Старка є головною його спеціальністю. І все ж Тед був так впевнений, так страшенно впевнений. «Та де уж?» Він підстрибнув, майже висипавши в місто останніх папок із заявками та справами студентів на підлогу. Тільки переконавшись, що він схопив їх намертво, Тед обернувся. Роулі Делесепс стояв біля самих дверей. Його велика трубка стирчала як горизонтально повернутий перископ. «Вибач», – сказав Тед, – «ти мене змусив навіть стрибнути, Роулі. Мої думки були за 10 тисяч миль звідси». Тось дзвонив тобі по моєму телефону», – сказав Роулі добродушним голосом. «Напевно, переплутав номер чи не туди попав. Добре, що я там опинився». Тед відчув, як його серце почало битися повільно і тяжко, ніби в його грудях обертався барабан, який хтось щосили намагався зупинити. «Так», – відповів Тед, – «це було дуже вдало». Роулі поглянув на Теда оцінюючим поглядом. Блакитні очі під його навислими кудлатими бровами дивилися настільки жваво і пильно, що дивно контрастували з усією його чарівною і незграбною манерою поведінки розсіяного професора. «Чи все в повному порядку, Тадеуша?» «Ні, Роулі, цими днями тут з'явився божевільний убивця, який частково є мною. Цей хлопець, що може залізти в моє тіло і змушує мене встромляти олівець у свою власну руку, змушує мене вважати кожен день...» який я прожив, ще не збожеволівши великою моєю перемогою і успіхом. Реальність не піддається жодному розумінню, старий друже мій. Чи все гаразд? на чому не може бути все гаразд? Мені здається, я безпомилково відчуваю тонкий запах іронії, Тед. Ти помиляєшся. Так? А чому ти виглядаєш як олень, засліплений парою фар? Роулі. І людина, з якою я зараз говорю, нагадує мені того продавця, у якого ви купуєте щось телефоном тільки для того, щоб переконатися, що він ніколи не відвідає ваш будинок особисто. Це нічого, Роулі. Дуже добре, Роулі не виглядав переконаним у цьому. Тед вийшов з кімнати і пішов до Роулі, який його супроводжував. «Куди ви йдете?» – запитав Харрісон. «До Роулі, хтось зателефонував і попросив мене до телефону», – пояснив Тед. «Номери тут йдуть один за одним, і хлопець міг просто їх переплутати». І вийшло так, що він натрапив на єдиного іншого викладача факультету, який сьогодні перебуває тут, скептично уточнив Харрісон. Тед знизав плечима і продовжив свій маршрут. Кімната Роулі Делесепса була в повному безладді. Приємна і все ще зберігала аромат його трубки. Дворічна стриманість не змогла поки що переважити тридцятирічний термін обкурювання цього приміщення. У кімнаті домінувала мішень для гри в дартс із фотографією Рональда Рейгана, повішеною поверх неї. Книга Франкліна Берінджера «Фольклор Америки», що нагадує за форматом том-енциклопедії, лежала відкритою на столі Роулі. Телефон був знятий із підставки і стояв на стосі інвентарних книг. Дивлячись на апарат, те відчув, як його починає знову обволікати якась пелена. Мов, його загорнули в ковдру, яку давно треба було випрати. Тед повернув назад голову, майже впевнений, що зараз побачить усіх їх трьох – Роулі, Харрісона і Манчестера, що вишукувалися в ряд у дверях, як горобці на телефонній лінії. Але все було порожнє. І звідкись із холу лунав м'який голос Роулі. Він чимось затримав сторожових псів Теда. І Тед дуже сумнівався, що сталося це ненавмисно. Він взяв слухавку і промовив. «Хеллоу, Джордже, У тебе пройшов твій тиждень», – сказав голос на іншому кінці дроту. Це був голос Старка, але Тед дуже здивувався би, якби їх нинішні голосові відбитки знову так точно збіглися. Голос Старка не був тим самим, що раніше. Він звучав глухіше і хрипкіше, немову людини, яка надто довго і голосно підбадьорювала свою команду на якомусь спортивному змаганні. «У тебе скінчився твій тиждень, і ти не зробив навіть спроби». «Ти маєш рацію», – сказав Тед. Він відчув сильний холод. Тед намагався втриматися від тремтіння. Цей пронизливий холод, здавалося, виходив із самого телефону, вливаючись у вухо не наче крижинки. Але Тед також відчув сильну агресію. «Я не збираюся цим займатися, Джордже. Тиждень, місяць, десять років мені байдуже». Чому б це не зрозуміти? Ти мертвий і залишишся таким. Ти помиляєшся, старий. Якщо ти збираєшся стати мертвим, ти прямо до цього і рухаєшся. «Ти знаєш, як звучить твій голос, Джорджа?» – запитав тет. «Він звучить, наче ти розвалюєшся на частини. Ось чому ти хочеш, щоб я почав писати знову, так?» «Втрачаємо зв'язок. Ось, що ти написав. Ти ж біодеградуєш, правда?» Це не триватиме довго, і ти розвалишся на шматочки, як фоетон із однією вісю. Нічого з цього тебе не стосується, Тед, заперечив хрипкий голос. Він перейшов з низького гудіння до шелестячого звуку, що нагадує висип гравію з перекинутого кузова вантажівки. Це створювало враження, що голосові можливості Старка обмежені лише однією двома першими фразами, після яких він повертається до звичайного глухого напівшепоту. Все, що відбувається зі мною, тебе не торкається. Адже це тільки відволікає тебе, друже. Ти просто захотів прогулятися у сутінках, або ти хочеш виявитися дуже нещасливо, народженим на світ божим сучим сином. І ти будеш не один, хто про це пошкодує. Я не... Клац? Старк зник. Тед задумливо подивився на телефон. Всього якусь мить, а потім поставив його на підставку. Коли він озирнувся, Харрісон і Манчестер уже стояли перед ним. «То це був?» – запитав Манчестер. «Студент», – відповів Тед. У цей момент він сам не знав, чому бреше. Єдине, у чому він був твердо впевнений, то це був жахливий біль у кишках. «Просто студент, як я й припускав». «Як він дізнався, що ви тут?» – запитав Харрісон. «І як він потрапив на телефон цього джентльмена?» «Я, здаюся, сумно сказав Тед, я глибоко законспірований агент, а це був мій зв'язковий, я поводитимусь тихо». Гаррісон не розсердився, або принаймні не показав цього. Але погляд трохи стомленої цими витівками людини був набагато ефективніший, ніж злість на Теда. «Містер Бомонте, ми намагаємося допомогти вам і вашій дружині. Я знаю, що хвісти з двох полісменів, що йдуть за вами всюди, куди б ви не попрямували». «Може викликати біль у вашій дупі через якийсь час, але ми справді намагаємося надати вам допомогу». Тед відчув себе засоромленим, але не настільки, щоб розповісти правду. Його не залишало неприємне відчуття, що справи йдуть неправильно, що, можливо, вони вже зроблені неправильно. А також ще дещо. Відчуття легкого пурхання вздовж його шкіри. Відчуття якогось хробака всередині його під шкірою Теда. Тяжкість, що давить на віски. Це були горобці. Принаймні, Тед вважав так. Проте якийсь його московий барометр зараз швидко падав. Це було не вперше, коли у Теда з'являлося аналогічне почуття. Хоч і не таке сильне, як вісім днів тому, коли Тед вирушав у магазин Дейва. І він відчув це у своїй робочій кімнаті, коли перебирав заявки. Пригнічуюче та нервове. Це Старк. Він якось опиняється з тобою, у тобі. Він спостерігає, якщо ти кажеш щось неправильне, він це дізнається. І тоді хтось страждає. «Я прошу пробачити мені», – сказав Тед. Він був упевнений, що Роулі Делесепс зараз знаходиться позаду двох охоронців, стежачи за Тедом спокійними очима, що вивчають його. Йому слід почати брехати зараз, і ця брехня повинна бути настільки природна і правдоподібна, щоб у будь-який спосіб відвести їхню свідомість подалі від Джорджа Старка. Тед не був повністю впевнений, що йому вдасться далеко відвести і Роулі, але вже було пізно турбуватися з цього приводу. «Я на межі, ось і все». «Зрозуміло», – сказав Гаррісон. «Я тільки хочу, щоб ви зрозуміли, що ми не вороги, містере Бомонте». Тед почав пояснювати. «Хлопець, який дзвонив сюди, знав, що я тут, бо виходив із книгарні, коли я проїжджав повз». Він хотів дізнатися, чи я веду літній курс стилістики. Довідник телефонів факультету розділений по відділеннях, а прізвища даються в алфавітній послідовності. Друг дуже дрібний. Будь-хто, хто користувався довідником, підтвердить це. «Це дуже марна книга в цьому сенсі», – погодився Роулі. Обидва полісмена обернулися на його голос. Роулі обдарував їх великими, трохи е схожими на совини, ківком своєї вченої голови. А Роулі слідує за мною в цьому списку прізвищ», – продовжував Тед. «У нас цього року немає жодного викладача, чиє прізвище починалося без літери «С». Тед на секунду поглянув на Роулі, але той був зайнятий глибокодумним вивченням неіснуючої начинки своєї трубки. «У результаті, – закінчив Тед, – я часто отримую дзвінки до нього, а він до мене». «Я розтлумачив тому цуценять, і що йому не пощастило, я не веду занять до осені». Ну от і все. У тебе було відчуття, що він надто докладно все пояснив, але головним питанням було те, коли саме з'явилися Харрісон з Манчестером у дверях кімнати Роулі, і що вони встигли почути з розмови Теда. Ніхто не пояснював би студенту, який бажав відвідувати літні курси стилістики, що той біодеградує – і тому незабаром просто розсиплеться на шматки. «Я теж хотів би отримати відпустку до осені», – зітхнув Манчестер. «Ви закінчили справи, містере Бомонт? Тед зробив внутрішній подих, полегшення і відповів. «Я тільки поставлю на місце ті справи, які мені більше не знадобляться. І записку ти маєш написати, записку секретареві. І, звичайно, мені треба написати записку «Місіс Фентон», – почув Тед свій голос». Він не знав, як і чому він сказав це, але тільки знав, що він повинен був це сказати. Вона секретар нашого факультету англійської. «У нас ще є час для чашки кави?» – запитав Манчестер. «Звичайно. Може, навіть і на пару тістечок, якщо ці орди варварів щось залишили», – відповів Тед. Те почуття, що речі якось роз'єдналися, що справи йдуть неправильно, і все гірше і гірше, знову повернулися до Теда. І стало ще сильнішим і явнішим. «Залишити записку місіс Фентон? Ісусе Христе! Ось це був би сміх. Роулі, напевно, мало не вдавився б своєю люлькою». Коли Тед виходив із кімнати Роулі, її господар запитав. «Можна поговорити з тобою хвилинку, Тадеуша?» «Звичайно», – відповів Тед. «Він хотів попросити охоронців залишити їх з Роулі вдвох». Він швидко покінчить з цією бесідою, але вчасно усвідомив. Хоч і неохоче, що це прохання, саме та річ, коли ви дуже хочете з її допомогою викликати підозру. А Харрісон принаймні тримав свою антенну включеною. Можливо, і не завжди, але майже завжди. Мовчання, однак, спрацювало набагато краще за будь-які прохання. Коли він повернувся до Роулі, Харрісон і Манчестер повільно пішли в холл. Харрісон щось коротко сказав партнерові і потім зупинився у дверях професорської, поки Манчестер полював на тістечка. Харрісон не випускав Теда з Роулі з поля зору, але Тед вирішив, що їх неможливо почути на такій відстані. «Це була чудова казка про факультетський довідник», – зауважив Роулі, вставляючи обгризаний держак трубки на звичне місце собі в рот. «Я думаю, у тебе багато збігів з тією маленькою дівчинкою сказки «Відкрите вікно». «Та де уж твоєю спеціальністю мають бути романи?» «Роулі, це не те, що ти думаєш про все, що відбувається». «Я не маю жодного уявлення, що це таке», – сказав Роулі з незвичайним жаром. «І хоча я припускаю наявність у собі деякої частки цікавості, я зовсім не впевнений, що дійсно хочу це знати». Тед трохи посміхнувся. І я дійсно ясно відчув, що ти забув нашого Гонзо Тома Кероло у зв'язку зі своїм чарівним поясненням. Він, звичайно, пішов у відставку, але в останні, коли я заглядав у довідник, він, як і раніше, стояв між нами у факультетському списку викладачів. «Роулі, краще я піду». «Справді, – погодився Роулі, – ти ж маєш написати записку «Місіс Фентон». Тед відчув, як щоки його трохи почервоніли». Алтея Фентон, секретар факультету з 1961 року, померла від раку горла ще у квітні цього року. «Єдиною причиною, через яку я тебе затримав, – продовжував Роулі, – було те, що я, можливо, знайшов те, чим ти цікавився, щодо горобців. Тед відчув, як серце його підстрибнуло. Що ти маєш на увазі?» Роулі ввів Теда назад до кімнати і підняв книгу Берінджера «Фольклор Америки». «Горобці, полярні гагари і особливо козодої жалібні є психопомпами», – сказав він, не без тріумфальних ноток у голосі. «Я ж знав, що тут мало б говоритися щось про козодоїв». «Психопомпи?» – з сумнівом перепитав Тед. «З грецької», – пояснив Ровлі, – «що означає тих, хто служить провідником? У цьому випадку тих, хто проводить людські душі назад і вперед між країною, що живе», і країною мертвих. Відповідно до Берінджера, Гагари і Козодої проводжають живих. Вони, як тут кажуть, збираються біля того місця, де має статися смерть. Вони не птахи, які служать поганою прикметою. Їхні завдання – вести душі щойно померлих до їхнього належного місця у потойбічному світі. Він уважно поглянув на Теда. Зграї горобців набагато зловісніші, принаймні, так стверджує Берінджер. Горобці є провідниками небіжчиків, Що означає? Що означає те, що їхні завдання – привести загиблі душі назад у землю живих. Вони, іншими словами, провісники мерців, що живуть. Рулі вийняв люльку з рота і глянув на Теда зі смутком. Я не знаю, що в тебе за ситуація, Тадеуш, але я припускаю занепокоєння. Надзвичайне занепокоєння та напругу. Ти виглядаєш як людина, яка має безліч неприємностей. «Якщо я можу чимось допомогти, скажи мені, будь ласка». «Я дуже вдячний тобі, Роулі. Ти зробиш мені найбільшу послугу або послугу, якщо просто збережеш про все це мовчання». «Ось у цьому, принаймні, ти дуже сходишся зі моїми студентами. Але веселі очі, що дивилися на Теда, знову стали стурбованими». «Ти будеш обережним?» «Так, безперечно». І «Якщо ці люди, які супроводжують тебе всюди та де уж хочуть допомогти тобі», Можливо, буде розумним довіритися їм». Було б просто чудово, якби він міг наслідувати цю пораду. Але тут вирішальне значення мало навіть не ступінь довіри Теда до охоронців. Якщо він справді почав би їм розповідати всю правду, вони б, напевно, відчули б до Теда трохи недовіри. Але навіть якби Тед дійсно настільки довіряв Харрісону і Манчестеру, щоб ділитися з ними всіма своїми переживаннями. Він би все одно не наважився піти на це, поки в нього не припиниться це страшне відчуття хробака, що ворушиться під шкірою. Тому що Джордж Старк спостерігав за ним. І Тед перетнув крайню межу. «Дякую, Роулі». Роулі кивнув, знову повторив прохання бути уважнішим до самого себе і потім сів за стіл. Тед вирушив до своєї робочої кімнати. «І звичайно, я маю написати записку «Місіс Фентон». Тед перестав підбирати останні заявки і глянув на свою IBM Selectric. Ще зовсім недавно він майже не замислюючись користувався всіма пристроями, що пишуть великими і маленькими. Але останнім часом, уже не раз за останній тиждень, він все частіше побоювався, чи не виявиться, всередині невинного олівця чи ручки ще один різновид Теда Бомонта, подібно до злого духу, що нудиться всередині запечатаної старої пляшки. Я маю написати записку у місіс Фентон, але в ці дні для досягнення контакту з нею набагато більше підходить стіл спіритистів, ніж електрична друкарська машинка. Велика місіс Фентон, яка пішла в потойбічний світ, як ніхто вміла заварювати таку міцну каву, що вона могла майже самостійно ходити і розмовляти з тими, хто її пив. Але чому Тед сказав це зрештою? Адже місіс Фентон до цього навіть не з'являлася в його свідомості. Тед закрив шухляду столу і подивився на свою ліву руку. Під підв'язкою ділянка долоні між великими вказівним пальцями раптово почала свербіти. Тед потер руку об ногу, але це, здавалося, викликало ще більший нестерпніший свербіж. Крім того, це місце почало сильно пульсувати. Відчуття внутрішнього обпікаючого нагрівання зростало. Він визирнув із вікна своєї кімнати. З іншого боку бульвару Бенета телефонні дроти були усіяні горобцями. Інші горобці розмістилися на даху лікарні, і поки він спостерігав, їхня нова зграя приземлилася на тенісних кортах. Здавалося, всі вони дивляться на Теда, психопомпи, провожати живих мерців. Зараз ще одна з горобців, подібно до вихора осіннього листя, обсипалася на дах студентського гуртожитку. Ні, прошепотів Тед тремтячим голосом. Його спина вкрилася гусячою шкірою. Його рука свербіла і майже палала. Машинка, що пише. Він міг позбутися цих горобців і цього печіння разом із свербінням, що мучило його руку. Тільки за рахунок машинки. Інстинкт підказав Теду, що його місце за машинкою. Почуття необхідності цього вчинку було неможливо заглушити чи відкинути. А виконати цей внутрішній наказ здавалося настільки природним, як сунути руку під холодну воду після того, як ти обпік її. «Я маю написати записку місіс Фентон. Ти просто збираєшся прогулятися темною стороною, або ти хочеш стати сумним сучим сином. І ти будеш таким далеко не лише сам». Свербляче відчуття чогось, що рухається під шкірою, стало ще сильніше. Це почуття випромінювалося через рану в руці. Його очі, здавалося, пульсували абсолютно синхронно із хвилями цього випромінювання. А оком у собі Тед бачив дедалі виразніше горобців. Це був район Ріджуей у Бергенфілді. Ріджвей під білоблакитним весняним небом 1960 року. Весь світ, здавалося, вимер. Крім цих настільки жахливих і звичайних птахів, цих психопомп, і поки Тед спостерігав за ними, всі горобці злетіли вгору. Небо почорніло від величезної маси, що рухається. Горобці літали знову. Зувні кімнати Теда всі горобці також злетіли з дротів та з дахів лікарні та гуртожитку. Декілька студентів зупинилися, щоб помилуватися польотом горобців через все небо і плавним зникненням на заході. Тед цього не бачив. Він бачив тільки, як околиці, знайомі йому з дитинства, раптом перетворилися на жахливу мертву країну снів. Він сидів перед машинкою, все глибше йдучи у сутінковий світ свого трансу. Але одна думка нікуди не йшла. «Лейс Джордж» міг змусити Теда сісти за машинку і торкатися клавіш IBM. Так. Але Тед не писатиме книгу будь-яку. І якщо Тед витримає все це... Старий лист Джордж або розпадеться на частини, або просто випорується з цього світу, як полум'я свічки, що догоріла. Тед знав це. Він це відчував. Його рука, здавалося, прагнула рости всередину та назовні. І він відчував, що якби йому вдалося розглянути її як слід, то вона швидше за все виглядала б як лапа одного з персонажів мультфільму, коли по ній пройшлися ковальським молотом. Це був не біль. Почуття нагадувало швидше те відчуття. «Я незабаром зійду з розуму від всього цього, коли у вас нестерпно свербить спина, а до потрібного місця ніяк не дотягнутися рукою». Свербіла не поверхня тіла, а глибоко захований нерв, який може змусити вас стиснути зуби. Але навіть це здавалося віддаленим і не найважливішим. Він сидів біля машинки. Коли тет торкнувся машинки, свербіж кудись зник як і бачення горобців з його свідомості. Але Транс зберігався, і центром його було якесь дуже сильне спонукання. Щось, що потрібно було записати, і Тед відчував усім тілом, що він має взятися, зробити і передати необхідне. У своєму роді це почуття було гіршим, ніж просто свербіж у руці. Ця сверблячка зараз, здавалося, виходила звідкись із самої свідомості Теда. Він заклав аркуш паперу в машинку – Потім просто посидів трохи перед нею, відчуваючи відчуження та втраченість. Потім поклав пальці на вихідну позицію, хоч тет давно вже відмовився від машинопису для своїх романів. Повагавшись трохи, Тед прибрав з клавіші всі пальці, крім вказівних. Так само, як робив і Джордж, друкуючи свій опус, шукаючи і довбаючи потрібну клавішу. Джорджу це можна було пробачити, машинка ніколи не була його улюбленим інструментом. У тебе причина була інша – біль у руці. Коли Тед закінчив друкувати, кінчик його вказівного пальця на лівій руці все ж таки злегка поболював. Але на цьому фізичні страждання доводилося терпіти, ну і саме послання було невелике. Швидше воно було дуже лаконічним. Вийшла фраза з шести слів, надрукованих великими літерами, і виглядала вона так. «Здогадаєшся, звідки я телефонував тобі, Тед?» Весь світ раптом стиснувся у гострий фокус. Тед ще ніколи не відчував такої розгубленості й такого жаху у своєму житті. Боже, милостивий, звичайно, це було так зрозуміло, так ясно. Сучий син дзвонив із мого будинку. Він дістався ліс і близнюків. Тед почав підніматися, не маючи уявлення, куди він збирається попрямувати. Він навіть не усвідомлював, що він робить в даний момент, до тих пір, поки його руку не пронизала біль. Це було подібно до тліючого факелу, який яскраво розгоряється після різкого помаху на відкритому повітрі. Губи Теда трохи розкрилися, і він видав болісний стогін. Він упав назад у крісло перед Айбієм, ще не зрозумівши, що відбувається. Руки Теда знову опустилися на клавіші і почали відстукувати новий текст з п'яти слів цього разу. Розкажеш кому-небудь, і вони помруть. Тед безглуздо дивився на слова. Коли він друкував останню літеру, все раптом ніби відрізало. Це було так, ніби він був лампою, а хтось узяв та викрутив пробки. Жодного болю в руці, жодної сверблячки. Немає і повзучого хробачка, немає і почуття стеження за собою. Птахи відлетіли. Те важке, переважаючи волю Теда, почуття кудись пішло. І Старк теж пішов. А може він і не приходив зовсім? Ні. Старк опинився в будинку, коли Тед пішов. Вони залишили двох охоронців, але річ не в них. Він був дурним, непрохідним ідіотом, вирішивши, що два копи можуть щось зробити. Навіть загін зелених беретів спеціального призначення тут нічим не зміг би допомогти. Джордж Старк не був людиною. Він був чимось на кшталт фашистського танка «Тигр», який раптом набув людського вигляду. Як ідуть справи, поцікавився Харрісон, що з'явився. Тет підскочив, ніби хтось ззаду встромив йому кнопку в шию, і це змусило його згадати про Фредеріка Клоуса, Клоуса, який вліз не в свою справу, і засудив себе до смерті, розповівши все, що знав. Розкажеш кому небудь, і вони помруть, кинулося йому в очі з аркуша паперу в машинці. Тед підвівся, вийняв листок з підвалика і зім'яв його. Він це зробив, не дивлячись довкола, щоб не стривожити Харрісона своєю тривогою. Це було б надто важкою помилкою. Він намагався виглядати безтурботним, але він не відчував нічого, крім божевілля. Тед чекав, що Харрісон поцікавиться, що він надрукував і чому так поспішив вийняти це з машинки. Але коли Харрісон не запитав про це, Тед сам пояснив. «Я гадаю, що закінчив». Чорти з нею цією запискою. Я поверну ці заявки ще до того, як місіс Фентон дізнається, що їх забрали. У будь-якому випадку. Це було багато в чому, принаймні, тут чистою правдою. Якщо тільки Алтея не стежила за справами факультету з небес.